بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن السيئات عمالنا من يهدي الله فلا مذلله فمن يذلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Wa 'ala alihi sekarang mau masuk gerampap Baru bab yang ke-9 Qala la imamul Bukhari, Rahimullah ta'ala Babu kawalillahi ta'ala Wakanallahu sami'an basira Qala Mas amas Antamimin an urwata An aishata annaha qalat Alhamdulillahi Alladhi wasi'a sam'uhul aswata Ranjal Allah Taala pada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Qad Sama Allah Kalalati Tujati Laka Fizajih <coughs> Bab Firman Allah Taala, Fakah Allah Samaan Basira Ta'bir Seperti Ini Fakah Sami Basira menunjukkan arti yang senantiasa Bukan cuma dulu saja Tapi dulu dan sekarang dan akan datang Allah memiliki sifat sama pendengaran dan sifat basur penglihatan Seperti kita katakan, Wakal Allah Gofuror Rahimah. Maafnya Allah juga senantiasa, bukan dulu saja, tapi kapan saja Allah memiliki sifat maafnya pengampunan. Demikian juga di sini, Wakal Allah Sami tidak ada beda. Mah mendengar dan mah melihat. Mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya. Kalau dari kalangan jahmiah dan mu'tazilah, dari kalangan mu'attilah, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah. Yasmahu bi'ilmihi, huyupsiru bi'ilmihi. Semuanya dikembalikan kepada ilmu. Semuanya dikembalikan kepada ilmu. Dan itulah yang dikatakan taktil Meniadakan Dan mengosongkan Dari apa yang digandung oleh Nama-nama Allah berupa sifat-sifatnya Dan telah kita lewati Berkali-kali Bahawasanya semua nama Allah mengandung Sifat Baginya Bagi Allah azza wa Jalla. Maka Allah memiliki pendengaran Allah mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Kenapa karena Allah berbeda dengan yang lain. Qul lahu samia wa lasa kamits lisya'i. Dan juga qul ahad. Adalah Maha Allah Maha Esa dalam semua yang berkaitan dengannya. Baik nama-namanya dan sifat-sifatnya Dan perbuatan-perbuatannya Tidak ada serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala Datnya dan sifatnya Inilah pemahaman yang benar Dan yang selainnya adalah pemahaman yang Batil Bahkan mongkar Dan tujuan Al-Mam Bukhari disini adalah Membantah dari kalangan muattilah sehamiah dan mu'tazilah Qala Hamas Dari Tamim, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata Anna Aisyah anha qalat ada pembacaan dalam mal ini seperti dikasih tahu dikasih buat kasih tambahan annaha qalat Alhamdulillahilladzi segala puji hanya ramil Allah yang pendengarannya meluasi Memuat Mencukupi semua Suara Artinya Suaranya hamba Berlainan bahasa Pada satu waktu Tidak ada yang keliru Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Berlainan bahasa berbarengan Jutaan bahkan ya kan, Milyaran trilayanan suara berbarengan tidak ada yang luput dari pendengaran Allah dan tidak ada yang Allah tuh keliru dalam memahami apa yang didengarnya dari suara yang ada ini wasi'a 'ala aswaata semua suara tanpa terkecuali tidak ada yang keliru bagi Allah subhanahu wa taala enggak ada yang tersampar adu Panjalla Allah taala ala Nabi sallallahu alaihi wa ala salam qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zaujiha Maka Allah menurunkan firman-Nya atas Nabi sallallahu alaihi wasalam yang berbunyi qad sami Allahu sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang membantah engkau dalam perkara Urusan suaminya. Ini adilatkan dengan seorang ansor. Yang pada akhir hidup-hidupnya sudah tua. Malah dia mendihar istrinya namanya Khola bintu Ta'labah. Ya kan? biasanya disebutkan dalam banyak dari riwayat-riwayat yang terkait dengan masalah ini di antaranya adalah yang ada dalam Shahih Al-Bukhari dalam Fathul Bari <coughs> silakan di sana. Sekarang kita lewati sebagiannya. Alhadis berakam sabah alif wasala samia wa sita wasamanin tujuh ribu tiga ratus lapan puluh enam. Kala lima bukhari hadis sana Sulaiman bin Harb hadis sana Hamad bin Uz Zaid an Ayuba an Anab Uthman anabimusa الأشعرين طلعا عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا آلونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا tertib, then he came to me and I say to myself, no power and no might except with Allah. So he said to me, O Abdullah, don't say no power and no might except with Allah. So this is a sin from being a believer. Or Abu Musa Al-As'ari. Apa kata Imam Bukhari taala? Hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menuturkan kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan safar. Maka apabila kami melalui tempat yang tinggi, kami bertakbir Yaitu Allahu Akbar ucapan Allahu Akbar. Artikan adit. Kemudian Abu Musa melanjutkan. Bagi maka berkata Rasulullah SAW. RBU saya dibaca dengan RBU. Yaitu urfuku akan nanti saya jelaskan nanti sahmin. Basyirul Taala. Pelan pelan kalian pada diri kalian sendiri. Yaitu Kalian pelan-pelanlah jangan keras-keras dalam berdoa dan dalam berpikir kecuali tempat-tempat yang akan nanti dikecualikan dalam syarat yang akan kita lewati. Maka sesungguhnya, kalian tidaklah menyeru yang tuli dan yang gaib fadol. Kalian tidak menyeru yang Tuli dan yang gaib artinya kalau menerus sami'an basiroh kan disebutkan di sini ta ada uras sami'an basiroh berarti di sini kalian menyeru yang maha mendengar dan yang maha melihat qariban yang dekat dan dekat ini apakah sifat dhati atau sifat fi'liyah ini salah kita lewati tsumma ta'alayya kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami kepada saya di Saat itu aku berkata pada jiwaku, pada ku bisikkan dalam hatiku, la haula wala quwata illa billah. Artinya ucapan yang pelan. Dia punya ucapan, dia punya ucapan la haula wala quwata illa billah tatkala Rasulullah mengatakan irba'u ala anfusikum fa innakum latad'una as-sama wa la ghaiba. Tad'una sami'an basira qariban. Kemudian Rasulullah SAW datangi Abu Musa. Di saat itu Abu Musa berkataan mengatakan dalam jiwanya. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Kecuali dengan Allah. Al al maka berkata Rasulullah SAW kepada beliau. Kepada aku kata Abu Musa. Ya Abdullah bin al -Qais. Ini namanya Abu Musa. Abu Musa namanya Abdullah bin Qais Wahai Abdullah bin Qais Kul katakanlah wahai Abdullah ibn Qais Lahawla walaku wata illa billah Katakanlah kalimat ini Kemudian ditegaskan tentang hukumnya Tegaskan tentang keutamaannya Tentang faedahnya Fa'in hakan zun min kun jannah Berarti kan. Abu Musa tidak mengetahui tentang apa yang terkait dengan keutamaan kalimatlah Allah walaku watailah bila tapi diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh kalimat ini adalah kanjil simpanan harta simpanan yang sangat besar dari harta-harta yang ada dalam surga. Awak kalau kau berkatalah ala adul lukaabihi, maukah kau tunjukkan dengan lapet yang tadi? ucapkan dari beliau Abu Musa dengan perkataan yang telah ditakrirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga termasuk keutamaan Abu Musa beratala di mana beliau mendapatkan taufik mendapatkan kecocokan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan tersebut yinilah hawla walaku wa illa Willa kemudian ada ilmu tambahan dari hal ini baca ini bahasanya ini kautamanya adalah tadi telah sebutkan faina akan zulmin kunuzilzana atau yang dikatakan ada al-lukabiy ini b dari kalafat warawah muslimun berakam al-fainiwas sabami di sini juga di lima mesud dalam kitab sahennya dengan nomor 2704 di mana muta alaihi Bimana mutafakun alaih disepakati oleh Bukhara al dalam pengeluaran, adilin dalam kedua kitab sahih yang ma'ruf. Berarti kan Mufauzan. Qala sahib bin Bas rahimahullah ta'ala syarh, Aradha al-muallifu rahimahullah bihada kamat akadama, Isbat asma'illah wa sifatihi. Al-Waji' al-Laqibillahi tala wa Ala. Al-Mal'if, iaitu yani eman bukhari, mala ta Taala menginginkan dengan bab ini, kemudian terjemahnya dengan ayat dan hadis yang telah kita baca. Yang diinginkan adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di atas segi yang layak bagi Allah layak mananya apa? layak saya kata la apa yang layak? segi yang lain segi tentang keagungan yang lain dengan keagungan Allah tidak perlu diingkari tidak perlu diganti dengan sifat yang lain tapi ditetapkan tentang sifat ini sebagaimana yang terlapatkan dalam nas ini itu yang kita katakan wajib kita menetapkan sesuai dengan dohirnya, yaitu dohirul lafad. Berarti kan, Sesuai dengan dohirnya, lafad yang malfud, yang terucap dari Nabi kita mahasiswa, mahasiswa ataupun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mabam itu? Itu maknanya yang diinginkan oleh sunnah bahwasanya wajib kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan dohirnya, yaitu dohir lapetnya. Dan tawil adalah mengeluarkan dari dohir lapetnya. Sebagai contoh, bahwasanya Allah kita tetapkan baginya kaudam atau kaki. Karena Allah, karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah, Rasulullah memiliki Allah memiliki apa? Kadham, ini yani Rijl, kaki. Kalau alul batil ataupun alul tawil, mereka menamai rizal adalah jamaah. Hatta ya doa, Arabul ha? Izza, kau dah mahu, ini yani jamaah tahu. Demikian Itu namanya apa? Taktil Yang mereka namai dengan takwil Kenapa kita namai taktil? Itu namanya pengkosongan dan pengingkaran Ya kan? Kenapa? Karena Tidak ada dalam pelafat bahasa Dalam pelafat bahasa Arab Bahawa saya makna rizil Atau makna kodam adalah jamaah kalau Kalaulah terkandung sebagian lapor di sana mungkin dikatakan tercelah daripada jamaah ini tidak mengharuskan bahwasanya ketika Nabi mengucapkan hatta yaudz arabul izza qadamahu bayan zubidh dua ilabatin sehingga surga itu apa neraka itu apa tersesak terjubul dengan penghuninya. Ini enggak harus kemudian kita bawakan makna Rasulullah dalam maknanya jamaah. Sebagaimana sekarang ini masyur di negeri kita ini dari kalangan as Ya kan? Yang mereka bergelar doktor atau semisalnya pulang dari Mesir dan negeri-negeri yang semisalnya pulang ke negeri ini membuat kerancauan membuat apa menguatkan mazhab yang batil yang telah mereka waris dari nenek moyang mereka dan antaranya adalah seperti siapa siapa Abdus Samad, siapa lagi Adi Hidayat dan lain-lainnya dari kalangan Asyairah Jahmiah Mu'asirin Jahmiah zaman kita ini mereka sebagai pembelanya alul batil dari pembelanya Ja'at bin Durham dan Ja'at bin Sofwan dan yang lain dari kalangan alul bidah karena para orang-orang yang disantara orang-orang yang miskin, miskin ilmu, miskin pemahaman mereka cuma bisa mengangguk anggukkan saja mengangguk kepala perhatikan itu ya huwa maka bersyukurlah kita semuanya diberikan taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita ditunjukkan kepada ilmu yang benar, pemahaman yang benar tentang hal ini Pemahamannya Alusona wal Jama yang sebenarnya tentang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Mereka mati-matian mengingkar tentang turunnya Allah ke langit yang pertama setiap malam sebagian dengan sebagian akhir dan yang lainnya mengingkari bahawa Allah memiliki tangan yang sebenarnya tangan yang hakiki bukan tangan maknanya kudro dan ini adalah sudah laris di negeri kita ini negeri asyirro Negeri Ahlul Bid'ah, Berarti kan. Negeri Ahlul Bidak. Bukan Negeri Ahlul Sunnah. Sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang yang mendem. Hmm? Mendem dan kelenger, Ya kan. Tidak mau lagi menyebutkan tentang bid'ah kecuali. Ya kan. Dengan sangat takut sekali. Dikiranya akan apa. Turun. Adab dari langit. Kalau mengucapkan itu bid'ah dan syirkan semisalnya. Ya. <tuh> Sekali lagi saya sebutkan bahawasanya juga seperti di persis manggil itu yang terkenal dengan pengingkar terhadap bid'ah bid'ahnya Sufia, ya, tapi mereka sendiri juga mengumpulkan bid'ahnya asyirah seperti menak mengingkar tentang tangannya Allah. Maka kita jumpa dalam masalah mereka masalah Al Muslimun. Menerjemahkan, mereka menerjemahkan walatijah nafsi berjadi. Mereka mengartikan dan demi apa? Jiwaku yang berada di apa? kekuasaannya seperti itu Asyairah. dan ini tidak asing di pertengahan para pelajar yang mereka menuntut ilmu ilmu agama kalau ilmu teknologi ini tidak mereka enggak kenal tapi mereka yang menurut ilmu agama yang membawa gelar sarjana agama dan semisalnya atau para ustadz dan para kiai, mereka lah orang yang paling merusak akidahnya kaum muslimin sebelum yang lain hmm Kenapa? Maka berhati Maka bersyukurlah. Kita semuanya kita bersyukur. Ya kan? Dengan perantara-perantara. Dari para masyarakat kita. Mereka membimbing kepada jalan yang benar ini. Maka sampailah ke negeri ini. Yang di sini negeri yang penuh dengan. Pemahaman asyairah as mu'tazilah. Penuh jubel. Di mana-mana. Yang kita sebut di sini adalah. Orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Bukan mereka yang mempelajari ilmu apa elektor dan yang semisalnya. <tuh> Taib. Jadi di sini Alim wa ta'ala menginginkan menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di atas segi yang paling layak dengan keagungan dan kebesarannya. Warat alam muktius sifat dan keinginannya adalah. Ingin mengadakan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifat dari Mu'tazila wal Khawarij. Minal Mu'tazila dari kalangan Mu'tazila dan Khawarij. Wal jahmiyah, wa Gawirun dan yang lainnya. Memandakhala biadal bab. Dari orang-orang yang masuk dalam bab ini. Maka nah, itu Abdus Samad. Dan Adi Hidayat. Dan kawan-kawannya sekarang ramai dalam dunia maya. Inilah bantahan kita terhadap mereka. Semua saja sampai... Kepada sebagian mereka. Atau sebagian kepada orang-orang yang terkagumi dengan mereka. Terkagumkan dengan mereka. Bangkar <tuh> ala semak. Maka mereka mengingkari nama-nama Allah. Dari kalangan jahmiah. Ya ini, Tanpa mereka tersebutkan tentang nama. Ini jahmiah yang hulu. Jahmiah yang ekstrim. Yang melampaui batas. Jadi Allah tanpa nama. Jangan sifat nama asasati. Tidak. Kenapa? Karena menyebutkan nama. Menuntut akan menyebabkan dengan makhluk. Karena makhluknya suka sebagian bernama. Seperti nama-nama Allah dalam lafadnya. Ya kan? al wa angkara sifat ini mu'tazilah. Atau menetapkan nama-nama Allah tapi mengingkari. Sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama tersebut dan mana maknanya kalimok tadzilah sehingga mereka Menetapkan nama Allah tanpa menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut sehingga mereka mengatakan bahwa samiun bila samin basirun bila basarin ma mendengar tanpa pendengaran ma melihat tanpa penglihatan mendengar dengan apa? Mendengar dengan ilmunya. Yup, dengan apa melihat dengan apa melihat dengan ilmunya dan yang semisalnya. Apa? Nah, jadi ini bantanya sudah merata dari kalangan alusunan di mana-mana. Kita tinggal membaca saja. Kita tidak perlu membuat bantahan baru. Cukup kita membaca dari kalamnya mereka. Dari alusunan, di antaranya adalah Imam Bukhari di sini dan sesarah oleh banyak ahlusunnah dalam masalah ini. Wahdakumullah di alai ahlus sunnah wal jamaah min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tengok di sini. Wahdakum dan yang benar dalam permasalahan ini yang dijadikan pijakan oleh ahlus sunnah wal jamaah dari siapa mereka pertama kali dari para sahabatnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tersebut pertama kali min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Jadi penisbatan perkara ini kepada ahlus sunnah pertama kali dinisbatkan kepada mereka adalah dari kalangan para sahabatnya Nabi Alaihi Wasallam mereka adalah ahlu sunnah. Kenapa dikenal ahlu sunnah? Telah lama berkali-kali kita katakan ahlu se'i akhusun sunnasi, bihi. Ahlinya sesuatu manusia yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Tentang mengilmuinya sesuatu tersebut. Tentang pahamnya tentang sesuatu tersebut. Tentang, tentang berpengaruh dengan sesuatu tersebut. Itu namanya ahlu se'i. Al Sunnah wal Jama'ah benar-benar bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling komitmen dengan Sunnah wal Jama'ah yakni komitmen dengan al-haq. Kamu dengan al-haq mereka adalah para sahabat adalah anhum. Wa mansalak esabilahum. Ini adalah yang benar dari madapnya al Sunnah wal Jama'ah dari para sahabat dan Nabi dan man salaka sabilahum man ini umum siapa saja yang menempuh jalan mereka kita juga insyaallah masuk dalam bab ini kita menetapkan apa yang mereka tetapkan kalau mereka enggak percaya suruh buktikan dari seorang sahabat yang mereka mengatakan bahwasanya samiun bil asmim basirun bil basarim siapa suruh menetapkan baik Adidas ataupun Nebsama atau yang lainnya dari kalangan para dajjal muasirin ah surah Mujahidkan adakah seorang dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya basirin bla basorin samiun bla samin ataukah adakah bahwasanya para sahabat atau di antara mereka yang mengatakan bahwasanya turunnya Allah kali yang pertama adalah turun rahmatnya saja atau perintahnya saja tidak ha? akan bisa mendapatkannya Tidak akan mampu untuk mewujudkannya Ini tentunya halusnya sehari itu sampai kiamat Tidak akan mereka mampu untuk mewujudkannya Kalau lah mereka akan menyusun sanat sampai pada seorang sahabi Maka akan dibongkar tentang kebohongan dan kedustaannya Tidak akan mampu Berarti kan Daripada Mansyalah kasabilahum. Ini wajahnya mereka dan orang yang menempuh jalan mereka. Amin. Aimanul Huda. Dari para Aimanul Huda. Aiman kata jamak dari kata imam. Jamaknya Aima. Para imam-imam yang membawa petunjuk. Imam-imam yang terkhususkan dengan imam yang di atas petunjuk. Yaitu wah asbab asmaillai wah jamian ala al wajil akbilillahi subhanahu wa taala min golipahrifin walataqtilin walataqyipin walatamsilin. Yaitu yang benarnya dalam madzhab yang lain adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya jamian takkit seluruhnya. Di atas segi yang paling layak dengan Allah dengan keagungannya Allah maksud nama tinggi. Tanpa harus menyelewengkan. Tahrif. Tanpa harus mengosongkan. Tanpa harus mengingkari. Tanpa harus membagaimanakan. Ia ya, menetapkan tentang bentuknya gini dan begitu namanya takjif. Dari kata awal. Kayib adalah semua harus dibaham. Digunakan untuk menanyakan tentang keadaan. Kaf itu min asma' il-tibham digunakan untuk menanya tentang keadaan. Artinya kita tidak bisa mengatakan keadaannya Allah di atas arus seperti ini. Nah. Kecuali dengan penetapan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tapi yang namanya Allah, Allah harus menanya dalam meninggi di atasnya kita gak mengutapkan bisa bahwasanya Allah memiliki keadaan gini dan gitu dalam keadaan di atas ars, tidak bisa kita tetapkan tapi tetapkan sebagaimana lafadnya ala larus mananya apa? ala wartafa'ah alaihi meninggi di atas ars nah, itu namanya tanpa takih tanpa kita mab. bagaimana kan dengan benduk tertentu kecuali memang ada dalilnya Demikian juga turunnya Allah ke langit yang pertama setiap malam bagian akhir. Setiap setiap, setiap malam bagian akhir. Ini juga kita tidak bisa membagimanakan turunnya. Tanpa tegif. Tanpa tahrif, tanpa kita selawengkan maknanya. Turun ya turun. Ianya turun dari daerah sekebawah. Tanpa taktil, tanpa kita ganti. Dengan turunnya sebagian makhluknya atau rahmatnya. Atau malaikatnya. Itu namanya taktil. Kenapa? Kok taktil? Karena Allah tidak punya turun. Kemudian sifat turun. dan yang punya sifat turun adalah malaikat ataupun rahmatnya ataupun naekmatnya. Kalau dikatakan bahwasanya yang turun adalah sama dunia, kula laila dan hendaknya bukan suruh Dikatakan bahwasanya yang turun adalah rahmatnya. Berarti Allah tak punya sifat turun. Sementara nabi kita mengatakan turun. Itu nama taktil mengosongkan sifat yang Rasulullah rizai bagi Rabnya bagi Rab kita kita ganti dengan apa sifat yang lain bahkan kita kosongkan dari sifat yang Rasulullah sebutkan diganti dengan sifat yang lain bahkan Allah tidak punya sifat turun yang punya adalah apa rahmatnya atau malaikatnya ataupun perint perintahnya ini menyata Taktil ataulah Yuaatil taktil mengkosongkan Allah dikosongkan dari sifat yang Rasulullah sebutkan. Mereka bilang ini dari tafsir. Ya kan? Dari mana? Dalam bahasa apa? Dari Arab yang, yang mana bahasanya? Mana yang juru budah bahasanya turun perintahnya, tetapi Allah tidak turun. Mereka bilang dalam mubahil hadf katanya, mubahil majazil hadf bab membuang. Maknanya apa? Dibuang mudaf ilaihi wa ukimah muqamahu apa? Dibuang mudafnya. Wa ukimah ul ilaihi muqamu ilaihi mudaf. Ilaihi mudaf itu didudukkan kepada dalam mudaf. Jadi wa yanzinur rahmatu rabbina. Begitu. Jadi yang dibuang apa mudaf? Mudafnya wa kima muqama muzafun ilaihi Jadi mereka bilang yanzul rahmatur robbina yanzul malaku robbina yanzul nikmatur robbina demikian Paham? Jadi mereka selalu bilang yanzul robbuna Mereka bilang yanzul rahmatur robbina atau malaku robbina atau amru robbina Dipelajari jadi mudhof mudhofnya Mutafidahnya didudukkan ke dalam kedudukan mudhof mereka bilang ini adalah mimpi babi al-kadif. Al-fom itu pernah tak? Hendaknya mati, bam tak? Ha. Nah, orang yang bam, masya Allah, pasti, pasti. Nah, begitu. Asari, ya kan? Asari kabi. tamsil <tuh> tidak <tuh> menyerupakan. Artinya, walau tak takibin wala tamsil tidak menyerupakan tidak membaik maka tidak menyerupakan tamsil dari kata masbalayi maslim membuat penyerupaan. tidak kita serupakan dengan sifat-sifatnya makhluk atau keadaannya makhluk maka kalau itu Allah mendengarkan Allah melihat dengan pendengarannya melihat dengan penglihatannya tidak serupa dengan pendengarannya makhluk tidak kita bentuk dengan kayak pendengarannya makhluk ini telinga kita telinga sapi beda telinga apa telinganya semut ber, beda. Apa, telinganya kuda ber, beda. Maknalah nah, itu kita katakan bahawa Allah mendengar dengan pendengarannya, Dan juga pendengaran penglihatan kita seperti ini. Penglihatannya hewan seperti yang dimiliki oleh masing-masing hewan. Antara makhluk dengan makhluk adalah berbeda kefia, berbeda rupa. Bagaimana dengan antara Allah dengan makhluk sungguh jauh ber berbeda tidak mungkin kita sama, sama kan maka semua yang terbesit dalam benak kita tentang serupanya sifat Allah dengan sifatnya makhluk adalah semuanya adalah bohong dan Allah lebih mulia Allah lebih agung, Allah lebih sempurna daripada apa yang terbayangkan dan terbesit dalam pikiran kita terkait dengan khabar-khabar dari Allah dan Rasul tentang sifat-sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu Wa SWT baik Fa huwa samion ya kan fa huwa samion wa huwa basirun yasma'u bil aswata dengan pendengaran Allah mendengarkan seluruh suara wa Ya Rabbi Ya ila sya'a dengan penglihatan Allah melihat segala sesuatu tanpa satu adapun makhluk yang tanpa adat pun makhluk yang tersembunyi dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala baik yang ada di bawah langit yang ketujuh enggak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mau dikatakan bahwasanya menetapkan pendengaran menetapkan penglihatan akan melazimkan serupanya dengan penglihatan dan pendengarannya makhluk ini adalah sebatul batilnya kebatilan Pendengaran paling -pendengar, hatanya sangat terbatas, sangat banyak kekurangannya, penuh dengan kekurangan. Demikian juga pendengarannya penuh dengan kekurangan. Bagaimana mau diserupakan dengan apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifatnya? Tak mungkin. Lepas lebih lebih lagi Allah telah menyatakan tak mungkin. Lebih kami selih. Saya um, ada yang sesuatu pun yang serupa dengan dengannya penglihatannya dan pendengarannya tak ada yang serupa. Ini. Kemudian perkara gamblang, tapi gamblangnya perkara seperti ini banyak orang yang enggak terima. Di antara seperti sifat turunnya Allah Subhanahuwataala sifat istiwahnya Allah datang seharusnya banyak yang tidak terima. Bahkan enggak terima tentang Allah tuh satu-satunya sesembahan yang beradibadai enggak terima. Putus sesembahan yang yang lain. Tapi mereka menamainya bukan sesembahan, tapi nama apa? Apa namanya? Di antaranya apa? Wasilah dan yang semisalnya. Sesembahannya mereka ibadah dari selain Allah, mereka namanya bukan sesembahan selain Allah, tapi apa? Wasilah. Perantara menuju kepada Allah. Sehingga mereka memanggil selain Allah. Supaya yang tadi dipanggil menyambang kepada Allah, walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati. Batu, bintang, matahari dan yang semisalnya. Bayangkan. Nah, kalau itu perhatikan Telah kita lewati Ya kan, tidak ada seorang pun yang Tidak ada yang lebih sabar daripada Gangguan daripada Allah Subhanahu SWT Tidak ada Gangguan hari demi hari keserikan hari demi hari Mereka lanteng, tapi Allah memberikan apa? Semua apa yang mereka butuhkan Dari kepentingan dunia mereka Hidup mereka, sehat mereka Rezeki yang mereka dapatkan Dan yang lainnya, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu SWT Makbul? Tetapi ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu Wataala. Tapi, Allah dijarakahinatakum. Syaikh bin Baaz mengatakan dalil ini bahwasanya melihat segala sesuatu dengan penglihatannya Hina dijarakahinatakum, <tayaf> <tayaf> yang melihat engkau ketika engkau berdiri, ketika engkau salat. Watkuluh bagaibisa jidin dan ketika kamu bersama-sama orang-orang yang sujud engkau rukuk engkau itidal engkau tasaw dan yang lainnya wahai Muhammad keadaanmu dilihat oleh Allah Subhanahu Wataala alamnya alamnya an-Nalla ya Rasulullah tidakkah mengetahui alamnya alamnya Zakah Dia tahu bahwasanya Allah dalam melihat. Melihat di sini adalah mutlak. Semuanya apa yang dilihat, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanahu yasma'u aswaata al-ibad. Wad'awaatihim, wa takbiirahum, wa dhikrahum, wa Maka Allah yang Maha Suci mendengarkan suara semuanya. Hamba. Semua suaranya hamba didengar oleh Allah. Maka kalau itu kalau kita ini meyakini bahwasanya dalam Asami mendengarkan serta kita malu. Mulut enggak malu jangan kita mengucapkan suatu perkara yang batil yang mungkar. Maka itu ulul ghuza, danul syirik danul maasi dengan suara-suara mereka mereka enggak punya malu. Mereka enggak punya adab. Tapi ya kan sangat lancangnya dan mereka mengatakan bahwasanya ahlussunnah enggak punya adab. Dan mereka di depan di sini dikatakan bahwa itu adalah kita di sini. Enggak punya adab. Wong kamu baru enggak punya adab. Enggak punya akhlak. Nah, Kenapa? Ya kan? Karena enggak mau bersama umumnya kaum muslimin di atas kebatilan mereka. Ala tauhid dan sunnah yang ada di sini dikatakan enggak punya ada adab. Yang mereka sendiri hari demi hari, siang malam Tidak punya adab dengan Allah Subhanahu SWT Mengumandangkan suara yang batil Kesirikan dan kebitan dan kemaksiatan Dan semua perbuatan yang batil Katanya apa? Penubingan Adab Lebih-lebih lagi pak gurunya mengatakan apa nanti? Ya kan? Setelah isosia terakhir dikasih apa? Dikasih apa? apa? Arakah mendasih tentang apa? Tentang akhlak Akhlak yang mulia Berbudiluhur Luhurnya apanya? Gak pernah jamaah, gak pernah soal pun berbudilur, luhur. Iya hmm. dah. Ketika bulan itu menurut SMA kasih apa? Kasih... Ha? Apa? Ijazah tentang sertifikat tentang apa? Budiluhur. Budiluhur. kasih gak? Pelakuan baik, kasih enggak? Nah. Lebih-lebih lagi nanti ada sama SKKB, surat keterangan kelakuan baik yang cuma berumur apa? -apa? 6 bulan, setelah itu gak ada lagi kelakuan baik. Ini biasanya polisi yang ngasih surat tanda apa permohonan permohonan 6 bulan lagi tidak berlaku lagi. Lain <tuh> hal. Jadi Allah Subhanahu wa mendengarkan semua suara hamba. Yang batil dan yang hak didengar. Nah. Dan mendengar semua dakwah mereka. Dakwah tim semuanya. Di Semua apa yang mereka serukan Allah mendengar. Dan Allah mendengar takbirnya mereka. Dan Allah mendengar zikirnya mereka. Zikirnya adalah mufrad muta kepada makrifat adalah umum semua zikir yang digemakan oleh semua hamba Allah mendengarnya. Baik pada ataupun yang hak. Yang batil dipuji yang hak di yang apanya? Yang yang batil disela yang hak di, dipuji. Heeh. Hmm. Dan yang bagaimana anda akan dapat gambaran sesuai dengan kebatilannya. Dan Allah mendengar bacaan mereka. Kira'at. Ah. Kira'at tahum. Ini juga dikatakan mufraat, mudab kepada ma'rifah, ma mananya apa umum. Semua bacaan yang mereka baca. Dari Allah. Alhamdulillah. Dan seluruh gerakan mereka didengar. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fawwa ya'lamuha. Fawwa ya'lamuha. Maka Allah mengetahui semuanya sam'un wa ilmun wa yara-ha mendengarkan dan mengetahui dan memandang dan melihatnya yara-l-mariyaat mar'iyat isim maf'ul dan Allah melihat semua perkara-perkara yang terlihat waisma'u wa masmu'at dan mendengarkan semua yang didengar bisam'in yaliku berjalan dengan pendengaran yang layak dengan keagungan Allah bisam'in yaliku bi bisa lebih dengan pendengaran yang layak disertai dengan keagungan keagungannya fa sami'un bisam'in wa alimun bi ilmin padikan sami'un bisam'in maka Allah telah maha mendengar dengan pendengaran dan maka mengetahui dengan pengetahuannya sami berbeda makna dengan alim Tapi mereka mau Menyerapkan semaunya bahwasanya yasma'u bi ilmihi wa yubsiru bi ilmihi. Ini beda. Sami dan alim mananya beda. Maka dikatakan dia samiun bi sam'in wa alimun bi ilmin, sama alimun bi ilmin. Sebagaimana bahasanya Allah adalah alimun dengan ilmu, anzalahu bi ilmihi, Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Fa huwa samiun bi sam'in yasma'u bil La yushabihu sam al makhlukin Maka dia Allah Ma mendengar dengan pendengaran Ya yes, semua dengan pendengarannya Mendengarkan dengan pendengarannya semua suara La yushabihu Di dalam menyerupai Pendengarannya semua makhluk Pendengarannya Allah Tidak serupa dengan Semua pendengarannya Makhluk pendengaran kita Sebagaimana kita miliki pendengarannya Makhluk lain selain kita adalah sebagaimana yang mereka miliki. Wa basirun bimbasalun ya robbil aswa abid al al dan Allah Maha melihat dengan penglihatan melihat dengan penglihatannya segala sesuatu. Wa kada rohimun birahmatin wa gafurun bimagfiratin dan begitu seterusnya. Telang terlewatih h ini hak utam b kafir ini kafli b jadi yani, serupa yang seperti yang, yang sebelumnya, bahasanya Allah adalah Rahim, Mahapenyayang dengan Rahmatnya, Mahapengampun dengan Pengampunannya, wa Jawadun Bijudih dan Mahaderma dengan kedermawahannya wa Hakimun Pehekman dan Mahabijaksana dengan Kebijaksanaannya. Ilahul Ikhlas menarasmah awasifat. Jadi kepada selain ini banyak sekali dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah jala jalaluhu waliadah agar al-mu'alifu min a'is tarotala anha al-asar al-mu'allak berarti Kita kekarenakan ini al-mu'alif yang membukhari menyebutkan dari a'isar tarotala anha asar yang mu'allak asar yang terputus sanatnya dari al-bukhari Nah, berkatalah Amas sedangkan Amas adalah bukan sahihnya Imam Bukhari ini namanya apa? muallak tapi segituanya segitu sebuah jazim segituanya segitu sebuah dan rata-rata semua segitu jazim adalah mausul dan rata-rata adalah dibawa kepada makna yang sahih, riwayat yang sahih ada yang menyambungnya sebegitu disebutkan dalam ta'liq ta'liq dari Ibn Hajar rahimahullah ta'ala jadi Subhana man wasi'at sam'uhu aswata Maksudnya that yang pendengarannya meluasi seluruh suara, mencukupi seluruh suara, memuat seluruh suara tanpa ada yang tercampur aduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sifatal sama? Orang menetapkan tentang pendengaran bagi Allah. Maka di sini mazhabnya Aisyah Bahwasannya beliau menetapkan. Subhanaman wasiasamuhu. Tengok pendengarannya. Mau apa lagi? Allah yang menyatakan. Asami' As basir. Ya kan? Tengok. Wa Allah samian basir. Sekarang di sini kita jumpai Di sini dengan asar yang mu'alak. Dari Aisyah. Bapaknya Aisyah menyatakan bahwasannya. Subhanaman wasiasamuhu. Waasi'as sam'u hu kepada dhamir siapa di sini Allah ada maksud si ma'zath yang pendengarannya meluasi seluruh suara berarti bahwasanya Allah punya pendengaran mendengarkan dengan pendengarannya bukan mendengar dengan il ilmunya ee nah. tapi kalau akal ini kedepankan daripada dalil daripada asar jadinya seperti itu Istibat sama, istibat itu sama untuk menetapkan pendengaran bagi Allah. Faedah faedah dalam rasma istibat maaniha. Tengok faedah istibat maka faedah dalam menetapkan nama-nama Allah adalah faedahnya dalam menetapkan makna maknanya. Tertinggal. Kan? Jadi kita katakan bahasanya Allah adalah asami maknanya Allah punya pendengaran dan mendengarkan semua yang didengar, semuanya su suara tanpa terkecuali dimanapun berada di bawah lautan yang begitu dalam Allah mendengarkan suara tersebut, kita tidak dengar di, di, kita tidak dengar falkul bianna ha. ajami jatun La ma'ani al-haqq qawlun batilun maka perkataan yang menyatakan semua nama-nama ada nama-nama ya'ni nama-nama cha'iz, nama-nama yang tidak mengandung sifat tidak ada makna bagi nama tersebut cuma nama alam melulu ini adalah perkataan yang batil. Ada seorang yang namanya Abdul Azim ya kan? Kadang dia bukan menyembah Allah tapi apa? menyembah selain Allah. Ada orang namanya Abdul Qahar tapi dia bukan dia menyembah Al-Quran Al-Awad tadi apa? Malah menyembah sel selainnya. Ada orang yang namanya Abdul Ghafur. Menyembah yang selain peng pengampun. Maafun. Bahkan bisa jadi Abdul Ngawur. Ha. Olehnya hamba. Hamba Ngawur terus. Mereka ha. dikatakan apa? Ta'isa Abdul Dinar. Ta'isa Abdul Khotifa. Ta'isa Abdul Khot... Uh, uh. Khamis yang semisalnya. Baik. Jadi bahawasanya nama Allah adalah cuma nama Allah melulu adalah pendapatnya jahmiah jadi Samiun, basirun tidak mengandung sifat, cuma nama alam saja ada seorang yang namanya Muhammad tapi dia cuma nama alam bukan harus mengandung keterpujian orang yang dinamai dengan nama tersebut apa namanya Muhammad yang selesai terpu terpuji tapi malah dia apa? Enggak pernah orang yang enggak pernah apa? Bukan pujian. Bukan orang yang ter, tercela. Itu namanya cuma nama A, nama alam. Lepom. Namanya Ali tapi dia sangat hina. Ali malahnya tinggi. Tapi malah dia hina. Kena nama nama alam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nama-namanya adalah nama alam dan nama sifat. Maknanya semua nama Allah mengandung sifat tentang keagungan. Allah Subhanahu Wa Taala sambil tandakan nama Allah. Pasirus adalah Al dia adalah memiliki sifat pendengaran dan sifat fasor yang sangat layak dengan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam falco bianna jamidaton bianna jamirah kembali kepada asma. Pernyataan bahawa saya yang menyebut nama-nama Allah itu adalah nama yang zaman Awan nama jamilah nama semua apa nama melulu tanpa mengandung sifat. Ini adalah jamilah katakanlah maaniyalah tidak ada makna bagi nama tersebut. Ini pertanyaan yang batal. Muhallimun dimakusidah mendikriha menelusi terhadap apa yang dimaksud untuk disebutkan nama-nama tersebut, tersebut bagi Allah swt. Wamuhallimun mada'lat Allahilulhu ala arqab menelusi apa yang ditunjukkan. Atasnya oleh bahasa Arab Bahasa Arab menunjukkan bahwasanya Semua nama Allah adalah mengandung kemuliaan bagi Allah Tapi mereka mengatakan Nama itu cuma nama alam Melulu Mujarrot Melulu bahasa Arabnya apa? Mujarrot Falkan? Tak Falmaksud min zikriha ta'arrufu ila ibadi Bi anna hu yasmu kalamahum hatta yaskuruhu wa yad'ubuhu wa yanaduhuhu wa yasduduhuhu wa yastaghfiruhu wa yaghduru 'ibadahu annahu ya annahu yarahum hatta yasthahiyu min adamatihi wa hatta yahshawuhu hatta yuraqibuhu maka maksud daripada nama-nama Allah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW adalah ta'aruf Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba kerana kita mengetahui Allah Dengan sifat-sifatnya Dengan nama-namanya Mahfum? Diantara sifatnya adalah Bahwasannya Allah mendengarkan kalamnya Para hambanya Supaya mereka itu bersyukur kepada Allah bahwasanya, Bahwasannya kan? Kalam yang didengar oleh Allah Kalam itu didengarkan sesembahan kita Tapi musyrikun tidak punya syukur ya kan kalam yang seharusnya itu didengar oleh Allah maunya apa didengar oleh perhalanya saja kalau Allah, Allah dengar langsung kenapa mereka minta kepada perhalanya yang mereka, mereka nama namai wasi pasila kadang berhalanya sudah mati bahkan mungkin diadzab di kuburannya ha. Mereka mereka punya syukur mereka tidak punya syukur Hatta yaskuruhu supaya mereka hanya bersyukur kepadanya, Dan yuzum wa mu'akkungan mengagungkannya. Dan istaghfiruhu dan memujinya. Wa yakhduru Dan Allah memberitakan kepada hambanya. Bahasanya Allah melihat mereka supaya mereka itu malu dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita faham tentang nama-nama Allah -nama dan kandungan-kandungannya, konsekuensinya adalah, di antaranya bahwasannya adalah Allah mahu melihat kita malu. Dari kandungan Allah yang dikandungan oleh namanya, sehingga kita tidak berkata dan berbuat semau-mau kita. Dan supaya mereka hamanya memiliki khasiat takut kepada Allah, dan supaya mereka senantiasa bambu rohqobah memperhatikan tentang apa yang terkait dengan pendengaran dan penglihatan Allah pada dirinya itu namanya muraqabah, penuh dengan perhatian, penuh dengan apa? sifat terjaga, Tidak lalai. Semua gerakannya adalah diperhatikan oleh Allah semuga maka dia memperhatikan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya di antaranya adalah Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat Bentuk murokabah dari hamba adalah karena Allah menerima dan Allah melihat kita tidak berucap kita tidak berdzak semaungki kita, kita, kita tapi perlu kita upayakan sesuai dengan apa yang Allah rejudai dan Allah apa? Allah ridho dan Allah izinkan secara syari bukan izin tahun demi izin syari. Pemalapah yang daminas sema'inzah <tuh> mudatin lama laha Maka apa faedahnya? Dari nama-nama yang dikatakan nama Jamudah. Cuma nama alam melulu. Tidak ada makna bagi nama tersebut. Tidak ada faedahnya. Ini setifam ingkari. Dari beliau seh bin Bas mengingkari tentang orang-orang yang menetapkan nama-nama Allah. Tapi tidak menetapkan sifat yang dikatakan oleh nama tersebut. Seperti Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah dikatakan apa? Jamnya banci. Banci-bancinya Jamia. Maafu? Mahani su Banci-banci nya jahmiah adalah apa? Ucapannya alul ilm mereka menyebut Banci-banci nya jahmiah Bahasa Arabnya apa? Makhonisu jahmiah Anda tahu mana banci? Banci bahasa Arabnya Mohannas Jadi Makhonisu jahmiah. jahmiah Jahmiah langsung jantan mereka Tidak punya nama, tidak punya sifat Mota siapa punya nama, tidak punya sifat ya, kan? Kalau mereka menginggari sifat harusnya menginggari nama sekalian ini katakan apa? Pan, panji. Makhluk Yesu, cahaya. Taubat salam tersembatkan cukupan di sini dan kita akhir alhamdulillah alamin.